och det är ju inte kul att lyssna på. Ja, jag kan också säga att alla lyssnar också då. Att eh, det kommer inte smitta. Nej, det smittar Nej, inte. Så Doktorn ni kan prata. <laughs> ja, precis. Eh, ja, eh, i alla fall, vi samlar allihopa. Och eh, idag är det. Varför idag då? Måndag är det. Mm. Elf... Nej. den 9 november. Och. Eh... Eh. Grattis mamma äh, Mamma fyller år ja, Vem, idag vems, vems mamma fyller år idag? Din mamma fyller år Din mamma Din mamma, din mamma. Ja, men Det blev äh, lite ja, hel Helgen har varit äh, rörig ja. Det var ju nu vi fick tid Precis äh, Men hur som helst Det här avsnittet är ett sånt såntag som vi kallar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 det kommer inte vara långt. Det kommer bara vara 3-5 minuter. Något sånt. Och eh, det kommer vara en av oss tre. Alltså en person varje dag. Och det kommer att öppna en liten lucka. Och mer säger vi inte om det, att luckorna får ni se då. Eller höra då. Vi får höra hur luckorna öppnar alltså. Så. Och så är det choklad bakom ja choklad i min. Eller något ännu bättre än choklad, faktiskt mm. Det är vi som vi är får... bakom luckan ja. <laughs> <laughs> Den som får mig bakom en lucka, den personen kommer att bli glad Nej, det, är en, en kvinna. det är en liten grej ja. Och eh, sen så eh, just, eh, kan jag göra lite koppling då att, eh, ja, Den 16 juli i år Och det är ju att Star Wars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 Slutet av november nu Så ni har till den, eh, 31 30 Nej, Räkna på, på knogarna Ja, men jag har under? slått sönder knogarna i, i min ungdomar Så jag har lite kort Så jag kan, stämmer inte uh... Ja, men det är platt också Så är det blir Okej, Okej, ungefär lika fel som jag sa att Jag vågar inte säga vad eh, Louise Sabbo heter För jag vet inte om den stavas med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 Med folkan nu fixat Två bio till Star Wars cool. Ta Ja! Tack! Ja, Men, cool. Jag har fortfarande inte fixat min bete. Jag hoppas att jag får gå före <hör> <hör> Förmodligen kommer korderna släppas Samma minut som filmen ska premiär. Jag måste fan Nu är jag också på här en. <hör> det är Priset är då att Det är den sjuttonde Och inte den sextonde Och det är ju då Folkan här i Riköping, som det här gäller, är lokal sponsring. Så... Det är två biljeter dit för två ja. sponsrar, är och nu pratar vi film kommer det eh, stå för tolkorn och dricka. Det är sån väderscheck för två personer? Ja. Två biljeter sponsrar folkan och nu pratar vi till, fixar tolkorn och dricka. Ja, hejligt.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 Det var rena sopan att se på det. Ja, det var faktiskt vatten. Det rör sig självt. Då börjar jag komma till. Jag har få ett mejl av blommor snart. Kom nu, Peter. Nej, tävlingen Kom kommer alltså gå ut på så här. I Star Wars börjar jag att alltid med i en galax långt bort där.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 den gula texten. Ska lyssnarna skriva en egen berättelse med oss inblandade, menar du? Ja, och ni får komma på vad som helst. Någon om det är en egen liten historia mm. eller hur jag ska handla om att vi ska gå på Star premiären eller någonting. Och, mm. och, Någon Star Wars-koppling alltså? Ja, en berättelse om oss, mm. precis som Star wars mm. Som i Star Wars mål 77 då, en period av inbördeskrig och rebellernas rymdskepp eh, strandade och slånade från en dålig bas oh, ja. Vilka roliga idéer jag fick nu men jag får inte vara med att tävla eh, Och så ska jag, ja Det är coolt! Och sen Leia har försvunnit Du får ja. tävla använder inget, skulle jag Jag hoppas att ni förstår vad det är jag det kommer fram till Det låter faktiskt väldigt spännande Då, då är det så här, då får jag köra kort Eh, lyssnarna får maila in eh, en text Där de berättar då, en Star Wars-berättelse Om med oss inblandare Det får vara vad som helst mm. Det ni maila till oss eller för att skriva på då, Twitter För där får ni inte skriva så många rader ändå ja. Så maila in till oss på eh, Snabela.någonting Nu pratar vi till Snabela.gmail <laughs> ja, Och jag kan säga Precis. att det, det får Alla lyssnare göra Men eh, ni kan Märka eller skriva också I mejlet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 Precis, en fortsättning på episod 4, 5, 6 mm. Där jag kommer att prata gott om filmerna den här gången För jag som ni har hört tidigare så jag brutalt mördade dem Och även Peter i det avsnittet Men det som kommer komma extra på det avsnittet Är att vi kommer att ha vår Star Wars trailer Som yeah. vi ska göra på svenska, klar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 Kraften är definitivt med att iträga e Peter måste bara läsa Läsa från engelska till svenska Sen är vi igång Fast jag var snällt Och dubbat det, skrivit över till svenska Så att han kan läsa Så nu måste Peter bara läsa och läsa Sen kan vi spela in Men Louise är så snäll så hon, hon säger till honom Vad han ska säga Så ja. Louise viskar repliker i hans öra mm. Och sen så ska Peter försöka prata Visst är det så. Så Peter, precis. Så Peter måste läsa och prata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 Jag hade nog slaktat de två första Fast en tredje tycker jag är helt okej. Men För att den är mörkare än de andra Den är mycket seriösare och mörkare än de andra Absolut oh, Fuck off Jag <skratt> <skratt> ja, är Jag menar första tiden med poddraising Jag menar ja, men precis. Jä ja. jävla poddar så. Ja. Men vi ska inte prata om Star Wars nu Nej uh, Vi men, har lite eh, grejer. Vi ska inte prata bond riktigt här heller Nej, ska vi ju inte göra Vi ska ju också faktiskt nämna, är lite tråkigt också, att äh, Leatherface, Gunnar Hansen, har ju gått bort Han brukar såga sig själv med motsåg Ja, och kanske, nej man han dog väl förut. Ja Han är 68 äh, år med han Inte mer? Nej Oh fan Han I fall med en... själv med. En ikonisk skräckkaraktär Har gått bort För ett tag sedan så var det även West Craven Som gick bort Och apropå uh. för att vi så börjar ju en koppling också Till Star Wars där vi Har ju sett Kollar ju på en bild då På, på Gildar Och uh -huh. han påminner väldigt mycket om Jos Lucas mm, okay. Han ser ut som en mysfarge Öh. Uh. Eller halvt Creepy Slash Smått erotiskt Slash bizarrt mm. Nej men ja Han gjorde Leatherface och sen efter det Så har han har gjort Hur många beskräckvisar som mest Han blev väldigt tidigt Typecastad skulle man kunna säga då Så jag skräckfilmer Ja Det ja. är Helt knappa så vi Mår du vila i Fred Gunnar eller vad nu hette. heter ja. Alltså det finns ju Otroligt roliga titlar här till exempel en av hans filmer från 2009 ja. Rey Reykjavik Whale Watching Massacre Är det från <laughs> samma år? It, it came from Trafalgar Eller den roliga öster av allihop Är ju Hollywood Chainsaw Hookers Oh <laughs> jag, jag tyckte om du sa <laughs> Chainsaw <laughs> Va? Du hade mig vid tjejn så, hade du mig. I mm. du Jag vet inte. Jag har det. ett bok. Jag har ett Huck tycker jag. Är det uppföljande Huck? Nej, det är trean. Jag har ett Huckers. Nej, det var, det var Della. Hur mm. är det uh, Bon? Nej, nej. det är en, du kommer inte undra Peter. Jag vill ha, det uppföljning från förra. Han heter gröna pilar ska... på svenska. Jag säger bara, rätt ska vara rätt, så Louise... Fuka upp Peter nu um, det är Inte bokstav utan Green Arrow på svenska Och jag gissade på gröna pilen Och du var inte riktigt överens med det Du trodde att det var något annat Fast jag har kollat upp det Och han heter gröna pilen på svenska Tror du ja. han heter något annat också ja. Vad var Peters försvar innan OffPod? <laughs> att jag rätt Eller du, var... <laughs> du var fel och... <laughs> Nej, att du har inte hunnit kolla det Så du... hon har fel för du inte hunnit kolla. Jag har ju inte det Nej, då har hon inte fel. Nej hon är rätt hitlis. Hon har rätt hitlis, det är att jag har fel, menar du? Ungefär <skratt> så. Okay. Ja, okej. Ja, det är så vi vill köra. det vi. <skratt> vi erkänner våra misstag, förutom Peter, för... Ja, uh, jag erkänner er. våra misstag. <skratt> <skratt> Vänta! Jag kom på en rolig... <skratt> Alla barnen visste vad är Arrow heter på svenska. Men inte Peter, för han vet inte vad han heter. <skratt> <skratt> ja, men skiljer från dig och så har jag ett riktigt namn. Uh, <skratt> ja, vad heter du? Gröna Peter? Nej, det <skratt> <skratt> ska vi här bli ett fjompigt avsnitt redan nu. <skratt> Hell, hellre gröna pilen än gröna lyckter. Jag har inte börjat den. Hallå, skulle du säga skit om The Green Lantern? <skratt> vi ska <skratt> inte prata om vad vi Nej! Vi ska prata om något helt annat, typ igen.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 Både Skyfall och Casino Royale alldeles bättre då Ja, alla har vi olika titel Ska vi börja då med vårt avsnitt och spoila skiten ur James Bond Spectre? Det gör vi Det gör vi Då säger jag Ja, nu så kommer det spoilers, motherfuckers! Så av! Om du inte har sett filmen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 Ni får börja prata om filmen. För jag minns det knappt. Um, <laughs> du såg den ju senare. Lite info på IMDb till att börja med. Spekter. Från i år då. 7,3 på IMDb. Än så um, länge. Precis. Regissör. San Mendes igen då. Hur många har han gjort nu? Gjorde inte han? Han uh, har vi gjort tre nu. Eller två? Mm. Någonting så. Ja, det säger säg <laughs> Daniel Craig. Återvänder som James Bond. Och eh, Skörk. Spoiler. Christoph Waltz. En Vi har äh, redan sagt spoiler så bryter spanning. Ja, Den underbara skådespelaren Christoph Waltz. Precis. Som jag har sett i bland annat eh, några av Tarantinos filmer. Ja, han är läskig i sina. När han är rotad. <coughs> jo, han är jättebra han är creepy. Mm. Och Real Fiends och Ben Bischoff.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 Är han honom? Jaa! <skratt> <skratt> <Ui, ui, ui. skratt> ja, Oje, Vi såg ju den förra söndagen för alltså en vecka sedan och en dag sen jag och Peter. Ja, e förra avsnittet, direkt innan. Mm. Och då fick vi inte prata om det därför. Louise är sjuk. Ja. Det är mycket roligare att spela skiten nu den tillsammans. Så att vi väntade tillsammans. Ja. till standard. Ja. Hur, hur började filmen då. Den började med eh, dundlunden som en eh, klassisk typisk James där man ja. ser eh, scenen ur pistolmynningen på Ja, men det, det var inte så Ja, började så men eh, ja, sen då. Louise, du får berätta. Um, ja. jag bara. Det börjar ju i, vad heter det, i Mexiko. El Dia de los Muertos. Ja, de dödas dag eller någonting. Ja, jag Dö dödas bara Precis, och jag, en, jag vill festival. Bara, ja, precis. en festival som de har en gång per år där de firar de döda då. El Día de los Muertos. Och jag kan säga att det var väldigt grym öppningsscen tyckte jag. För jag det var en, en, enda lång, en enda lång tagning.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 det vill jag också ha, <laughs> för den var jävligt cool var eller andra. Alla andra personer hade ju också väldigt snygga kostymer på något. Riktiga kostymer med skelettkortin Om ni är med på vad jag menar mm, Absolut, men det var ju en... snygga kostymer.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 att vi ser för att ska fyra döda nästa år. Nej, men alltså just uh, En sån kostym Ja, jag ska få göra en sån Skelettkostym ja. Nej, nästa jag... år ska jag vara Jag ska vara faktiskt uh, Leonidas i Sparta nästa år <laughs> Så bara biffa upp mig lite till bara Ja uh, Ja uh... Alltså jag, jag hade ju en sammanfattning Av filmen som jag tänkte säga Bara ja. början. Du. Uh, alltså jag tycker ju...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 Ska vara erotisk eller man han har ihjäl någon Han är svin Och han bryr sig inte om sina Arbetskollegor att det är deras jobb att slå på spel Eller någonting Eller vad han utsätter, utsätter dem för liksom det, Ja, ja det han är, är ett svin Ja, det är en klassisk bond Till hans försvar ja. Därför här står du i utredning för att avstängas Som äh, 00-agent Ja, och det kanske han borde också mm. Det kanske är dags för att För Släpp in ja. 008 eller någon? Nej, 007. Det ska vara Adris Ilba som ska spela, om man nu vet så. Han är en ja, kille men de som, är, som spelar... Äh... Äh, ska... De det är finns... ju 009 i den här filmen. Jo, men det finns ju olika äh, han, han, hade, han hade jag velat se faktiskt. Jag hade velat se den här scenen med bilen där. För att han skulle få en bil, 009. Mm. Det hade jag velat se att han dyker upp där och undrar, ursäkta, var det bilen? Så. Ja, jo, jo. Som är lite komiskt. Men, ja. Vem skulle ni vilja vara äh, att äh, 009 var? Har svårt Det är Inte oväntat, men. Men han är inte britt, det måste vara en britt. Måste det vara britt? Någon med brittiska äh, som pratar brittiska. Mm. Mm. Som kan brittiska. <laughs> som pratar brittiska. Jo men det är engelska man <laughs> Du kan säga på, eng på amerikanska, äh, engelska. Äh, football, jo men engelska och engelska. Jag äh, engelska, Engelska och amerikanska, är två olika dialekter Och är han britt så pratar han engelska Är han britt så pratar han engelska Är han amerikansk så pratar han engelska också Fast med amerikansk brytning. olika brytningar Så han har sagt att jag vill ha en kopp te Då hade Jens bara sagt I would like a cup tea Och Amerikanen har sagt Give me a fucking cup of tea, motherfucker Typ, Ja. det funkar inte i en barnfilm What's the bloody tea? Vem ska 009 vara? En <skratt> McAllen, Gandalf Och så vidare Men han är, Fan var du väljer gamlingar i den jävla tiden <skratt> Det är de första jag kommer på Han ja, kan väl inte så Men det var bara en liten scen där Han är för gammal Jag hade valt eh, Vad heter det Thor hade jag valt mm. En ung, stor, biffig Ny agent Som kan eh, ha en brytning Även om han är från Australien men du är inte brittisk. Nej, det är inte John Connor heller. Nej. Nej så jag är det är så. är skotsk. Men jag sa det är John Connor, men att tillägga att du Nej, eh, whatever. Efter Apple 09 nästa band som vi sa för, jag, alltså, Daniel Craig är min favoritband, jag tycker han gör det bäst av alla. Mm, det tycker jag också. Men nästa band som jag vill ha det är för att vara väldigt kontroversiell och. Järven kommer kanske skida ner sig nu Han twitter Men, men, men, men det, jag, ska, jag <laughs> Fan vad jag fick till min lista bra där <laughs> sista, sista Top 1 Ingen jävla topp här nu och Ingen det, lista nu men, Jag vet men, att nästa bond Och det jag pratar om det också Att äh, skådespelaren Idris Elba Ska spela bond Att man ska få en, en, en mörk James Bond mm. och Det är han där som jag visar till en nu Han, mm. han har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 Nej, jo, men man kan byta Jo, jo självklart jag det ju yes bara kolla, kolla på, på Nu jobbar jag gjort annat då. Nick Fury, han är också vit egentligen Inte i uh, det andra universumet Inte i ultimate <kull> universumet. Men Nej, något, det är en svart om, om, om Ja, men om du vara med mig Så skulle det vara som Jag har skit hemma Du har ju också Filmen, det löven der devil. där, vad menar du? Det är rådjur. Jag har gått på det där så i slutet. Kära jävel. Jag är devil. Jag är trupp. Ja, Der devil. Det spelades ju av en sort. Kingpin. Ja. Men I alla fall, äh, jag, tycker sånt, jag tycker sånt typ jag bra. Samma men, sak om lite nu över. Jo, vi pratar prospekter. Därför tycker jag att nästa barn ska vara en en Blackband. Man är minst barn uh, Daniel Craig kommer att sluta så småningom <laughs> Ja men det här nu pratar vi i liksom Vi kommer lite vi... Avsides ibland Men, men hittar vi hittar vägen tillbaka Precis och nu har vi hittat vägen tillbaka Och uh, vi har precis pratat om öppningsscenen Där han stod i en helikopter Dörde massa folk Dörde en kvinnas man Och uh, typ hånglade upp henne uh, Ja så säger det Han stod i en helikopter där Och han spelade ju piloterna och sånt mm.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 Mm. Så det, vi behöver inte se det grafiskt att de flyger ut Vi vet att de flyger ut och blir mos ja, och, och, vi... och nu tänkte jag på Terminator Get out Själva grejen är ju där att eh, Han ska Han är ju efter en person där Ja eh, Det är därför han är där För det är inget uppdrag från eh, MI6 Nej. Han är där av privata sure. skäl Precis kan vi komma till sen? Uh, han får tag i en ring där i alla fall. Och det är inte en ring till allting. <laughs> One ring to ja. rule them, not all. Ja, det var inte en allring, det en annan ring. Och det är inte the ring heller. Nej. Eller eller ringu. Precis. Fan, vi kommer ur spår. Ja. Fortsätt med din jävla bonn nu, fortsätt <skratt> <skratt> ja, Vi öppnar öppnat scenen då Sen kommer eh, faktiskt eh, en väldigt, väldigt, väldigt väldigt Bonnlåten, bonnlåten <skratt> <skratt> Vad tyckte vi om det? Men vad får jag prata till punkt? Vi får ta på hur bonnlåten Blomman, hjälp mig <skratt> Men kom till din punkt Jag men sluta avryck mig då Tack Ja, så kommer vi till bonnlåten då Ja nu är vi där Mm som jag tycker inte är bara en, en bra bollåt, men en väldigt, väldigt bra låt till en väldigt, väldigt skjuts musikvideo som det verkligen visades upp. För det var en musikvideo nu. Det håller jag helt med om och jag har ingen kommentar på det. Så koppla om. Jag tyckte att det kändes som en typisk bollåt. Tyckte... Jag, jag tyckte inte det. Efter nej. Skyfall låten så är det svårt att. Den de, de, de, de, de går inte jämförelse Nej nej men det, men det var det jag gjorde tyvärr mm. Men, ja, men nej, det, det, så jag tänkte Vilken är den bästa mondklockan? Skyfall hmm. GoldenEye Nej Skyfall så. är den bättre Bra den Det Den är bäst Och den börjar så jättegust också Dun dun dun dun Dun dun dun dun Dun dun dun dun Dun dun så Dun Dun Dun men av Jutha det... Kill säger jag då. Den är jag. Den börjar, ja. dun, dun, börjar dun, schysst. Dum. Hon börjar skyst säga en rad låtar. <laughs> men, ja, men, men den här låten i alla fall uh, passade väldigt bra med den videon de hade gjort. Videon var riktigt sträng. Uh... Väldigt, väldigt <coughs> bra. Och det som är tråkigt i den videon är att man fixerar se mycket som kommer att komma i filmen. Det var typ nästan en... Eller var det så? Jag tyckte att Bang kunde man nästan ha visat i slutet av filmen. Nej, ja, det var att de körde en som Seven gör. Mm. Intro... Introduktioner där. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men de visar hela filmen. Ja. No. I intro... Det är ingenting man tänker på, ingenting man lägger märke till. Jag har aldrig, aldrig tänkt på det. Så det nej, bara... nej det var ju tänk på det nästa gång du ses Kolla på, lägg det märke till detaljer så får du, de berättar filmen, nej. Nej då, vad var han? Och vad sen då? Ja, sen så kommer han ju tillbaka till sin organisation där Emma i 60 Ja, det är hon bara mm. då. Och det får han ju själv från sin chef. Ja. M. Mm. För att han har varit och fjöntat sig på egen hand. Och han blir ju av med sig... En ny nu då? Ja, precis. Vi såg ju honom introduceras lite kort i förra filmen Skyfall. På slutet här. Mm. Nej, men han får ju skälla chefen och så sätts han väl ur tjänst, tror jag för mig. Mm. Mm. Och övervakning? Ö övervakning, precis. Han tar vägen för BQ. Som spelas av den mycket bra Benby. Och han får ju ett chip insatt i sig. en nej, tracking device. Nej. nej nanogrej, någonting han får In injektion i blodet. I blodet ja. <laughs> någonting i alla fall Han har här, så här, han har GPS blod. Ja. Precis. och sen så pratar jag ju direkt med honom och av ja, du kan inte liksom se till att jag kan röra mig lite fritt.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 Uh, jo mm. det finns en bil här Fast uh, den, uh, den är lämnad Och det du skulle ju fått den Fast nu ska ju 9 för den istället Men uh, den skäl ju i på en spont, Inte alls oväntad vi, Vet ni vad Q står för? Uh, quarter Master Nej äh, inte denna så för queer <laughs> <Va>? <laughs> nej Fan vad då du är <laughs> Jag var tvungen Alltså, jag, just, jag menar inget till Han är lite smågay, den karaktären. Ja. Ja, det är helt ja. okej. Okay. Jag tycker han är skitbra ändå. Det var inget jag tänkte tycker på. Tycker du faktiskt. att du får lite kontakt med honom där så jag till dig? Nej, han, men vi oss i jag, jag, jag kommer jag kom bara på det nu. Q. Queer. Ja, queermaster. Nej, det är han, på fritiden. Du har konstiga tankar. Om det. Hallå, jag har en tandställning. Tandställningsfetiss. -tänning, så jag, jag har konstiga tankar. Uh, ja, men uh, sen så ber han ju att kan uh, komma förbi hans lägenhet. Mm. Och uh, det gör hon. tror du att hon gör det. Ja, så klart. Hon, hon är ju jättehet på Jens ja. Och sen så visar uh, Bond en uh, film Nej, det gör han inte. Han visar ett videoklipp. Ja, bara ett. skulle det var måste Jag vad du har för Nej. Precis. Det är från en... hans förra chef, förra även. Från förra filmen. Ja, och vad visar den här filmen? Eh, hon berättar ju att eh, det finns en hemlig... ...organisation. <laughs> Organisation? Ja. Inte organism. Nej. Som heter Spectre. Som... Eh... Ja, någon ska ta reda på. <laughs> och ni ger honom ett uppdrag. Ja. Att ha ihjäl en person och det var väl det som var i början av filmen. Ja, och det är därför... Uh... Det är ganska är det lite bizarrt egentligen att... Ja, oh, min sista vilja är att du tar livet av honom. Nej, jag vet inte. <hör> kanske inte tycker om honom. <hör> Nej, precis. All, alla som dör... De kanske... Han, kanske tog, han, han kanske tog den vita chokladen i alla dina asken. Båda, båda två? Du som måste det ha varit Hon var du ger en blast, Kar, du dör ja, Åh, helvete, ja Kul men... att du sa vinner, hon körde Du sa trillning-nöten ja. Ingen gillar trillning Tydligen här hela Sverige <laughs> Utom vi ja. Ja. Det var annat. annat Redan lucköppning Ja, ja. precis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 Och han är 45. Eh, Monica Bellucci. Nej, oh Monica Bellucci. Hon är inte 85. Nej, nu, inte Nej jag, jag tänkte på en andra. Är blonda tjejen, tror du, du menar eh, Bondbruden. Ja, men jag, Senare. Jo, men jag tänkte, jag tänkte fel där. Jag, jag bara kollar Nej, mm. Monica Bellucci. Hon, hon är fucking het Ja. De har varit jättelänge Hon är fan... Men det han, syndes nu att hon har fan blivit gammal Jo, hon har blivit gammal Men jag, jag tycker om lite äldre, det vet du hon Jo, har jo, jo Nej. Jag tycker att Benvish är varit snyggare Men okej okay. <laughs> Hon är född 64 Hur gammal är man då? 60 Hon är ett år äldre morsan, ja. typ? 51 Nej, var hon född, sa du? 64? Det måste vara. Om min morsa är född 56 Ja men då är hon yngre <skratt> Ja det är ja, väl lugnt då, <skratt> nej, men, <skratt> Nu ska vi inte fastna för händer för Nej ja, men ja, du nämnde ja, <skratt> Du nämnde en En viss Monica Blucci Då kan man inte bara sluta prata om honom Men vi lägger ner det nu För nu mm. finns det en som lyssnar Och jag vill inte avslöja alla mina Creepiga fetischer som jag har ja.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 Ja, jag tyckte det var lite obehagligt sen där. <laughs> men hon tyckte om det också. <laughs> ja, men eh, hon känner väl till något möte som ska vara på gång med Svekter. Mm. Ett jätteämligt möte som hon ändå känner till särskilt liksom. av. Ja, men hon var väl inte så himla oskyldig heller. ju mm. lite power hade hon också. Ja, hon visste väl att hon skulle bli avrättad så hon var hon ja, var men det hon över ju. det. Så det... det visste hon ju absolut. Så hon om mm. nästan lite förbannad på att att han rädda henne. Hon måste vara rädd igen Hela <laughs> måste bara kallar Monica Lucian. Typ låt oss ni bara. Ja, men alltså. Jag menar i så fall det är ju Doris. Eh. Jag menar hon är eh attraktiv men ja. Eller var det i alla fall. Skitsamma. Nu pratar vi Bond. Fan ja. vad Daniel Craig är attraktiv. <laughs> Jag tycker han är attraktiv. Han är snygg. Med sina stora, fina blåa ögon. Och sitt ja. fina, blonda, korta hår. Och hans biffiga armar och sexpack. Och bröstmuskler. Det här är det här. Pojisk muskål. Vad det här vi skulle prata eh, Ja. Tror det. Nu spoilar vi den el Craigs bröstmuskål. Ja, det får man se i Casino Royale ändå. Ja, mm. när kommer sexet upp i vattnet? Precis. Mm. Så kommer jag ur på sängen varje gång jag var där. Mm. Det var väl en massa <skratt> de <med> samma pojerna. <färg. skratt> Nej. <skratt> <skratt>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 Ja, alltså jag blev, jag blev så där när jag såg Ja, det. han är, han är, han, är, han har väldigt stor makt och folk ja, respekterar var, honom brutalt ja. där så. Jag tycker jag tyckte det var jättefånigt. Ja, men det Jo, är, alltså det det, det överdrivet och ja, precis. Men när man ser hans ansiktsuttryck när vi pratar om tänker bara han är jävligt creepy ändå så. Precis. Mm. Precis, men det är ändå en bondfilm Han ska vara överdrivet övermäktig och folk respekterar honom. Och det märkte snad så fort han gick in i rummet, det blev knäppt ju så alla ställes upp. Mm. Ungefär som man gick i skolan och rektorn kom in. Ja, men det var ganska huskt. Uh, den också var ganska nice. Som sagt, bonden uh, står ju där och lyssnar. Han är låtsas att han tillhörde den gruppen där.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 han pratar inte kanalensiska. Mm. Det är Mr. Bund! James Bund! <laughs> mm. Men Men jag honom. Han ja, ja, ja. har han, han pratat franska, kan Men han ser honom och då, då tänker Muspig: Oh shit! Så var han: Pffum, då måste han fly. Och då har vi en biljakt-scen med två riktigt feta jävla bilar där James Bond flyr. Och så har vi en annan skruv som skrattade av Dave Bautista som är. Dax i uh, Guardians of the Galaxy. Ja ja. Dax eller ja. Dax, Dax det kommer han ihop men han är en av de resterande. Inks. Och, heter han ju Ja men det kommer jag kommer inte ihåg Ja, det krysses slutet av. Ja han har är... Daxerna. Precis och han jagar i bond. då och då har vi en riktigt uh, live action icke datagjord Bilsen. Uh, bilscen. Okej okay, det finns säkert datagrejer ibland men ja, det här är riktigt i bilscen. Åh oh, vad jag tyckte det var tråkigt Och vad jag tyckte det var tråkigt för att vara en sån här biljakt I en påkostad Ja, jag tänkte komma till det För efter man har sett Mission Impossible Jakt scenerna ja. Så är det svårt att överträffa det Faktiskt Men alltså det var snygga bilar, det var vissa snygga vinklar så, Men det var inte så så spännande Biljakt ja, det, det är alltid Nu är de Senaste jag gör är alltid vissa Det är klart Jo, men bästa bilen, så alltså i barnfilmen, det är den de hade i, i James Bond ja, i tvåan då, i Quantum eh, Souls. Ja. Där har de en jävla bra scen i början där och i tunneln. Det, det var jättebra. <kör> ja. Mm. Bilen hade gått sönder för länge sedan. så som helst. <kör> jo. <kör> um, han kör ju med den här bilen som han tidigare sa. Den här mm. häftiga bilen från Q. Mm. Och den har ju några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 Ah, det är en sån bil som min ägare <coughs> i morfilmen, är älskar Lesbjorn när han kör med i vattnet. Det minns ni? Det är ju en ikonisk blir James Bond-bil. är en U-pot? Ja, precis. Han kör i vattnet. Jag tänkte att, att aha, det blir så luft. Liksom, ja, ja att, så att, det är så ja. det blir han tyckte på det. Alltid, så det är så här. med uh, såhär uh, hiphop-gangster-carvet. Boop, boop! det stötsar ju. Ja, ja det är inte luftig hydraulik, Peter. Tyvärr så var det väl ja, bara det var typ det var bland... det var roligt i alla fall. Ja, det var, <laughs> Nej, det var en klattarpöljstol bara. Typ. Ja. ja. Lite tråkigt. Ja, ja det försvann bland de bilen. Mm. De blev ändå bort på ett sätt. Ja, precis. De blev i vattnet. <laughs> ja, ja. ja och, då... och då blev det ju lite nyhetssändningar och eh, en blev sur igen. Ännu argare blev jag.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 väldigt fina vyer och sånt från massa olika länder. Mm. <laughs> <Råder det någon? coughs> Eller, eh, han eh, besökte väl den här personen mm. Kvantum Kvantum? Quantum. Quantum. Ja, ICA -kvantum. Ja. Ja, i hade vi med också, väl? <laughs> Ja, det är en massa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 Och då är det, jag ska inte uttala de andra, men det är två skådespelare som är med på det första. Och deras rollkaraktärer heter Mexican Man In Lift och Mexican Woman In Lift. Ja, du menar Tinocho, Tinocho och Adriana Pass? Ja. Ja, det har varit ju väldigt svårt att uttala. Har man inte det i... Jag skojar bara. Mm, tack. Oh, ja, oh, men det är jag ser. Ja, men sen han träffar Mr. White. Sen uh... uh, vad hände då? Nej, jag träffade han Mr. White. Jo, nu då. Mm. Ja. I en stuga och, uh, där. ja, precis. Jag stuga där och de pratar lite grejer, så jag kommer inte ihåg riktigt allt vad de pratar om, men pratar någonting där och han vill veta lite information och sånt och grejer och Och. Uh... Hon lägger ju sin pistol på bordet Han säger, ja hur kan jag lita på dig Ja han lägger sin pistol ja. Så här Och så Så, så dödde han sig själv ja, det är han, inget han var, cool. ju, han var ju fisk ja. ja det var inget cool själv var inget som men faktiskt verkligen visste Det skulle hända För ja. han var inte så himla Nej så han uh, Han sköt sig själv där Och sen så Ja Men uh, ja uh, Bond blir ju lite Förföljd mm. kommer igen mm. Ja han uh, ber sig till uh, det, Han, ja, han, han, han svär ju Att uh, skjuta Mr. Whites dotter mm, ja. ja Och det är hon som till... är för 85 mm, Precis Med namn Le Lea Seydoux Lea mm. Seydoux Ja. Eller pella ja. Madlens Precis. Ja. Och hon är blond. Ja. Hon är mm. Oj. Sorry, Vad som sagt, det? jag hostar. Jag fortsatte inte att <laughs> prata. Nej. Hon, hon, hon har varit med i en film som Kristoffer Christophwald har varit med i In glorious Bastard. Mm.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 Uh, ja Nej men han kommer ju till den här Orten, kurorten Eller vad det är för någonting Och börjar prata med henne Och sen så uh, avslöjar han ju att uh, Han är ju mm. Louis Vi har ju glömt en sak <coughs> När Bond dödar ens snubbe i början där Han får ju ta på en ring Just det Precis, mm. som enligt Peter men det är så var jag, faktiskt. <coughs> Sorry, det kommer jag inte ihåg jag sa ju att de dödade så vi kan ta igen Men Sara Tringe var en äh, amibo. Nej, men det kommer ut. Ja, för. Det kommer också, <skratt> Ja, för det, det är där vi är nu. Jag ville bara säga det. Ja, men det är bra långt. Så har vi koll på saker. Så jag har lite koll på saker. Ja. Som vi låter att jag är nästan engagerad. <skratt> <skratt> jag är tyst på jag är hoste. bara det därför. <skratt> ja, så var tyst. Nej. Nej.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 det finns en scen där med Q som jag kunde, eller hoppades kunde vara lite annorlunda och det är att han blir ju jagad av samma skurka som besöker orten, skidorten och ska få ta på bond. Mm. Och Q sitter i en, vet du det? En eh, lift. Ja, en en sån stor en... lift. För många människor. <laughs> en linvana. En linvana. En, en, lin, en lift. Ja. ja, och så blir jag jagad av skurkar Och det är där på linbanan som han äh, sätter den här ringen som ges spånd till honom, den ringen Och ber honom att analysera den och han scannar ju den som en amigo. Ja, Gud. han har en liten äh, plattform som han lägger ringen på. Och då sa jag i till, till, till Louis där att ja, han har en amigo. Mm, det fick ja. jag var rolig. <skratt> äh, nej, men sen så blir jag jagad av och där tänkte jag så här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 Ja, Nej förlåt Alla queer där ute i var... Sverige Han sprang in i en garderob och gick sig Ja och sen kommer i du tycka droben <laughs> Vi får säga sånt där Vi får säga hur fan vi vill Ja. Det äh, det apropå det queer <laughs> jag då? Säga, Hur många bräckfiskar har en arm Men jag, jag menar såklart <laughs> tvärtom hur många armar och en bläckfisk? Ja, för äh, ringen eller den ringen, har ju en symbol på en bläckfisk Precis, och den har ju sju stycken äh, tentakler Ja, och en äh, bläckfisk har ju åtta stycken Ja, det, fin det finns faktiskt undantag, men äh, en bläckfisk har ju åtta tentakler mm. Sex armar och två Nej, han har tentakler. armar? Peter, ja, men, du... du, du Tacklerna är, jag tror de här. Ähm. Jag förstod inte varför det var just sju stycken, men det förstod ju inte, Nej, jag jag inte. Jag... Det är ja, ja, Jag vet inte om jag förstod det heller Men själva spektrorganisationen är väl så att det är sju stycken med i, i... det är runda bordet ja. <laughs> Det var lite så jag kopplade, men så började det inte vara Men, men om vi ska ha två ben, då Får den ha skor på sig då? Eller? Fan, varför har den sex armar för? Varför kan inte alla vara armar för? Nej, men den har, ju, den har ju sex stycken armar så den använder för att ta tag i runt saker och sånt där. Och så har den två bilder för att förflytta sig. Ja, det här står i lite anteckningar alltså som jag har skrivit här som lyssnarna vet om vi pratar om. Och sen är blekfisken ett svin. Nej. <hållt> det är fint. <hållt> Jens ett svin. Jaha, så var det Det är Men jag har ju redan bläckfisken. Ja, jag vet. Ja. ja, tillbaka till temat. Sju mm. på bordet. Yes. Men han underkommer ju skörkarna såklart. Bond ja. och Q. Mm. Och sen så ja, beger han ju sig med den här tjejen. Nu får ni hjälpa mig om jag minns detta. Men han beger ju sig med den här tjejen till... Kom no, var... Jag kommer inte ja. vart de drar, men de drar någonstans, och sen så typ... Ja, han sätter på, nej. Ja. Yeah. De åker tåg. De åker, de åker tåg, tåg, ja. Ja. Och så har vi en skrupp till där. Ja, nej, men han dyker ju på nytt. Ja, han ger, sig, han ger sig inte. Nej. Det han blir han en klassisk han... sån här tågscen. Bondartågscen. Ja. ja. Hur låter melodin på tåget, Peter? Duft, duft, duft, duft, duft, duft, duft, duft, duft, duft, duft, duft, Nu hänger Peter inte med. Jo, det gjorde jag. Snart trillar lätten ner. Och sen kommer han skratta. Nej, jag kommer inte skratta. Nej. Han skrattar inte Ja, det var ju roligt. Det är supersvåra.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 Och det slut såklart med att Bautista får en jävla kedja runt sig Gjorde Craig väldigt mycket av sina egna stundsfärg Han brukar göra mycket av sina stund, Ja, Ja, för jag tänkte, jag tyckte, man brukar ju ofta se om det är en stund, Men det syntes inte om det var det i många senare ja. Nej, han brukar göra mycket av sina, sina egna här för mig Ja, Men ett sätt för att besegra Bautista, för han är så stor som fan han tål väldigt mycket slag och grejer så det blir att han får en, en, gör någon en kedja runt halsen var det va så, de så stora grejer som så, så tunga jävla grejer som han slänger ut eh, från tåget och För de är där, en, en, en ö, ö, avlastningsvagn som har en stor port då Så han binder fast honom i grejer som sitter fast med, ja, med kedja så han slänger ut sådana här tunga jävla grejer så åker ut och sen kommer nästa, så kommer nästa och det blir så tungt och sen så åker ju han ut som en jävla tras docka ut genom där och, och då var han slut. Ja. Mm. Ja. Och och barn han överlevde det. Och nu är klar, nu är han död. Ja, vad händer han Nu Får han tjejen. Ja. Nu blir nu är det nu långa sexscenen. Ja, det blir så. Ja, berätta, Louise i detaljerat vad ja, de, ja. de kussas. Okej, okay, det var det. Okay. Ja, man... Kravas. <skratt> Kanske kravas också. Ja, de brottas och... väldigt väldigt väldigt länge. Brottas och slås och Och hela tiden när de kyssas och kravas så kör de den här dötter dötter dötter dötter. Aha, jippkari det för det. Nej, du tänkte på annat. Ja. ja. Har vi har vi anfald. Ha ha Ja. ja. ja. ja. ja. ja fan, jag ha ha ha ha Ja Jag ha ha sen. Jag ha ha ha att ha ha ha ha ha ha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 Så, så därför men, pratade jag inte så mycket om det, för jag jag är lite för det att eh, jag släppte han jag blir också. Ja. För det blev det blev lite set. Ja. Förste jag alltså... förste tog sen minns jag inte vad som hände. Jag vet bara att sen han, när han hittar den där eh på skurgs boende då han, han blev blir väldigt dit i alla fall då. Mm. Och, sånt. och åka med mm. helikopter Och eh, själva, själva la, eh, Byggnaden, alltså laboratorier Ligger i en meteoritkrater Så det påminner lite om eh, det, jag, det första jag tänkte på Det var på det var Prometheus Själva ringen där du vet jag, när de går in Där ja, skärpet är precis. ungefär så ser det ut och det var det första jag tänkte på Men där inne finns ett såhär eh, Hus med laboratorier Allting jättesnyggt snyggt stejnat och grejer och, och där är ju skurken såklart Och Prata pratar med honom och grejer och påkläder honom och sen så ska de ut tortera bond. Alltså han är ju där hos skurken. Ja. Och jag kände det bara att kunde han verkligen inte förutså att skurken skulle hitta på någonting liksom att det kändes så uppenbart att oj det fattar vi väl som helst att nu kommer någonting gå dåligt. Han är liksom ja. hos sin värsta fiende. Vad trodde han skulle hända? Att han skulle ta en kaffe med honom och bara gå därifrån. Och Bond har ju fått en klocka också. Då får vi inte glömma en smartwatch. Kan vi Precis. Han har ju som väldigt, eh, till skillnad från eh, vad ska man säga, där före Bond, Brosnan ja. och sånt, så har han ju väldigt low tech. Ja. Alltså inte super han har inte osynliga bilar utan i förra filmen så hade han väl typ en klocka som. Uh, Vi ska hans position. Eller? Ja, precis. Och nu har han sådär uh, GPS-blod. Ja, och så har han en bombklocka Fast så hade inte han en. Det var, det var väl i. Jag vet inte vilken film det var med sin pistol. Den var fingeravtryckskänslig. Den kunde bara registrera på honom. Det visade sig ja. tre knappar. Var det, var, var det Skyfall eller var det tidigare? Ja men det var, var inte Skyfall ja, jag, Jo men det var väl det, för jag tänkte när han var pistolen där till Mr. White Då tänkte jag, det där kommer inte funka för det är hans fingeravtryck, men... Han var, Och det gick ändå? Då tänkte jag, aha, vad händer med den pistolen? Han har inte bok Ja men, nej, den ska också vara fingeravtryck, det är hans egna pistol Ja, ja Det är Bons, bons Picadol, ja Precis, precis. I alla fall ja, men han, han, han blir typ fångat tagen av, eh, av Lofeld Ja Och eh, sen ska han torteras mm. På ett jävla märkligt sätt mm. Så här high-tech-tortyr Så jävla enkelt att tortera folk Alltså jävla, Jag pratar jag, jag ja. inte av egen erfarenhet Men jag tänkte på eh, eh, Casino Royale Där han naken och får stort jävla rep på punkgullerna Det är fan effektivt det räcker en gång, sen berättar man vad som helst Efter en, en halvtimme, när man kan prata igen Det är där jag fan totyr. Men du ja. kan berätta om totyren, Louise Ja, eh, jag minns ju den gamla goda tiden När de spände fast honom Och började med laserstrålen mm. eh. <laughs> När tack jag tackade jag jag sagt så Till folk som har sagt att, När jag pratade om filmen att Det är en liten så här klassisk bombing de försöker köra lite old school. Ja, de leddar inte med en gång. Nej. Så det är det här med laserstrågan. Om fyra timmar så kommer de att träffa dig och vi åker härifrån. Ja. Ungefär så. Mm. Alltså, jag kommer ihåg en av de mer otäcka tortyrscenerna. Eller inte tortyrscen. det var mer att... Ja, jag förklarar Är det Moon ja. som man ska... ha ja, precis?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 när han när öppnade huvudet på Ray Lotta eller vad han heter och satt han själv av hjärnan på honom. När han hade honom han bara, Åh, vad är det Och så får han ätit det ingen hjärna. För det är en ganska obehaglig tortyrscen så. Något åt det hållet hade varit rätt schysst så. Alltså mm. mer i hans stil kan jag tänka mig. Som då skulle vi äta Bonds hjärna. Nej, nej, han ska inte äta, men alltså, jag menar, om i någonting stilen att så öppnar upp någonting. Alltså, eh, eh, så att Bond, Han kan se allting och känna allting. Man kan inte skrika eller vad som helst. Vet, så, något sånt. Eh, något, något riktigt eh, rått och brutalt. Kittlar, va? Tidigare, ja men precis. Någonting var mm. längre som hade passat i hans karaktär.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 Välkommen till Tortillpodden. Det här blir snart en tortill för att lyssna också. Har vi pratat någonting om C? Ja Just det, ja. Tack. Varsågod. är du skott? Ja. Take it away. Nej. Jo, du får prata lite <laughs> fel. tack så mycket, Sorge? Hur får du fortsätta? <laughs> ja, C. Jag står väl för chefen, chief tror jag. De kallar honom så. Nya ja, jag inte, han gör kalender när en bonsör kallar, vi där, bons, så kallar ja precis alla ska bokställa ja. som, som det. vi fast vi har, som du och jag då L1 och L2 ja precis ja. Vi vi har, namn. du heter Pio <laughs> Pio nej, Piotr Piotr. <laughs> ja mm. ja men ja. han är inte riktigt så snabbt se ja, precis se tar ju över efter efter M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 Ja, vad ska man säga mer? Ja och sen så började ju de hjälpa Bond. Ja. Bond har ju precis kommit loss från den här filmscenen. han sprängde stället och flyttade med Madeleine Swan. Ja. Mm. Och dom möter väl upp med Ja träffar dom dom andra igen. Jo, ja, alltså... de åker tillbaka till London i alla fall. Ja. Ja, vi Ja. Ja. <coughs> Och så vi kommer dit. Mm. Ja, vi kör dit. Ja, vi kör. Vi pratar om det, vi kommer ihåg. Ja. ja. <laughs> precis. För, för, för för den här barnfilmen alltså i <coughs> i sin helhet den var, den var sådär, var så Den var helt okej. Okay. Det, det, det är svårt att överträffa uh, Skyfall Star jag tycker faktiskt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 Ja, Man, man ska nog se om den, men äh, också ha äh, Skyfall och äh, Vad den i alla fall i första minne. Äh, Färstig ja. ja, precis. Var, ja, äh, äh, kanske också, men inte så mycket. Vi ska se vad jag kommer ihåg. Äh, nej, inte så no, mycket, eh, Kasina. Men, men det jag försöker tänka på nu var att äh,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 Rädda sig själv Eller rädda henne Och dö på kuppen Men såklart, han eh, hittar en genväg För den sammanfas är alltid ner Och då vinner han lite tid Och eh, han hinner rädda henne Och ta sig ut i byggnaden Och så leder han Lyckligt i alla sidor <laughs> Nej, jag inte riktigt så <laughs> Nej, men han, han lyckas ju hitta en i, I den stora byggnaden Så lyckas han liksom ställa sig typ, I en dörr där den är bakom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 det var rätt ut av, jag vet inte om det var en själv som satt upp nätet där men, men nätet finns det överhandlingar för att de ska slänga saker ner från byggnader Så att de ska ta emot det och bära massa våningar ner Så slänger ner gränerna, nätet fångar upp det så det inte det går sönder för mycket Så, och där är det där utkör Bond Samtidigt som han har lite lite på mig Han bara, what? Do you trust me? Eh, yes, I didn't understand before because I don't speak Swedish oh, Okay, I'm sorry Så hoppar de, and boom, nu är de i botten. Sen springer de ut. Och, och byggnaderna rasar. Det kan vi nästan säga att det var ju typ lite sen scen som redan var i öppningsseden. Mm. Ja. Bond ramlade ju också ner när den började spränga så grejer. Alltså. Ja. Eh, byggnaderna väpade då. Han, han, ramlade han i en soffa. Då ramlade han, han ner stod... i en soffa, ja. Ja, precis. Då slog lagom... Eller, tillgänglig där. För en liten humoristisk... Touch ja. ja. Men tillbaka till Framtiden Ja. ja <laughs> <laughs> Nej, men Blofeld sitter ju Tryckt i en helikopter Fast eh, nu får han ju brott bråttom Därifrån när han ser att Ja, ja. Att det har sprängt så. Visst, Och hans jävla öga också ja. Fick han det efter att han sprängde hans hus Hur fan var det För Skurken har ju stort jävla är över, över, Ögat där så får man se Att hans mm. öga är vitt Jo men det är väl det hade alltid gamla blod i de ja, gamla filmerna, ja. det väl också där Och det tyckte jag kändes lite konstigt, att för vi fick inte se exakt vad som hände under explosionen Utan det var ju bara en ursäkt för att han skulle få ett R. Ja, ja. vi fick inte det, det... Nej. för jag det var också jag bara, jaha, nu har ja, mm. ja. ja. uh, han fått ut färger Ja, han flyr med helikopter och uh, på väg till uh, den ljuva friheten, eller uh, bort från Bond men Bond skjuter X antal skott med sin Walter PPK, Skjuter och skjuter och träffar, och träffar Och sen till sist så träffar han eh, eh, Motorn då som gör att eh, eh, Bladen då eh, Blir malfunction och börjar brinna och, Väldigt bra att han Skjuter på motorn I skillnad från andra filmen Jag inte kommer ihåg just nu Men då skjuter han ju på Här är Ja men nu, nu men det var att nu, nu hade han hunnit komma ganska långt bort så det är, det, det är i princip omöjligt för honom att kunnat eh, alltså, få ner den helikopter, Men han, han lyckas i alla han får in en, en shot sista då Men det var inte riktigt så Nej men jag förstår, jag förstår precis vad du menar Folk som har helikopter nära, de brukar skjuta på A-förare ah, Eller så alltså piloten och grejer, de skjuter upp på motorn Det är som de säger Men du bara skjuta sköta för han chansar Om den sista skottet träffar rätt och helikoptern kraschar Och ja, eh, eh, på en jävla bro och barn tar sig dit med kontor vet inte var en bil fan det var Men han körde dit till full jävla fart För han överlever, han kryper omkring där och, På gatan och, Med sitt öga och barn kommer att rikappa honom Och sen, ja, uh, typ Dödlar mig, döda mig, kill me, kill me blah, blah. Uh, Men uh... Kill me now, I'm here Nej, är inte så Do it, come on, kill me, kill me uh, Kill me now, uh, now. Uh, Och uh, ja Och han har pistolen på honom Och så bara, nej så han skjuter honom inte då, så han går därifrån <går> Nej, jag vill inte Han sa så Ja. Då. Fast på en sån här, shoot me Jag bara, I don't wanna Sen så går han därifrån <går> uh, Och sen så arresterar de honom då Och uh, Ja Och vad fan hände sen? Alla kommer dit Ja alla är där. <laughs> ja, tjejen står ju där och. Ja, på honom och precis. Men sen så De måste ju starta, starta eh, MI6 igen på nytt. Så de har ju hittat en annan, en annan gammal lokal i Det var skitsamma. När man säger lokal överallt allt. Men i alla fall. Filmen tog slut. <laughs> <laughs> Nej, men de är stackiga i världen. Eh, de är stackiga i världen. Eh, Mm. Han, ja, på Solnegården Ja, han ja. fick ju en, en tjej till Så hon kommer dö nästa film. Ja, fast jag kommer sätta på det först Och sen kommer hon dö Ja Jag menar, kommer, han har... jag menar för alla finkänsliga lyssnare han, De kommer älska med varandra Och sen kommer hon äh, Gå bort I en tragisk det det Totyr-olycka Där det kommer mycket blod och, och, och, och jag menar, Jag menar Det, det var inget Nej Sen kommer en man i Penny ihop med Bond, så kommer det Och då kommer de få barn, och så kommer vi få en mulatt bond, och där kommer han som jag pratar om. Miamis barn, babybond. Bond. Miamis baby bond. Ska han, i er ska han då vara en baby? Han som är jättestor. Ja, men de, de börjar med en liten baby, så sen så blir han stor. Eller så blir det... M och Q ihop, och så startar de ett företag som heter MQ. Där <laughs> de har högteknologisk queerkläder. Gjälvigt. <laughs> alltså, livet är så mycket roligt att man har livlig fantasi. Mm. Jag har jättekul i mitt eget huvud ibland. Ja, det var det. <laughs> uh, hur fan är det? <laughs> har vi pratat nu? Det var barn ja, nej, men, <skratt> vad, vad tyckte vi då? Vad? Jag tyckte filmen var <skratt> <en> besvikelse. <skratt> den var helt okej. Okay. Den var så där. Hade du förga förväntningar? Jag tyckte den var underhållande. Jag tyckte inte alls. Den var. Så lyssnar äh, jag på den <skratt> Vi pratar med. på det, Peter. Ja. Ja. Vi, vi kör en betygsgård. 1-5. Ja. Hallå, vi har tummar. Jag får ett han vill 1-5 jag ger den 6 av 10 Nej vi kan inte ha 10 Jag tycker det är till 10 ja, Det är bara för att det, det finns 6 någonstans däremellan Eller hur ja. Jag säger 1 till 5 för då kan man hoppas på 6 <skratt> Jag säger att filmen får en 3 uh, Om vi ska vara sådana då Men jag säger mitt betyg ett uh, handvift äh, Helt okej okay. När ja, man får en 5-blad skala så alltså får den väl lämna en svag trea. Med. Mm, samma här. Peter? Ja, då hoppar jag till tio och säger 7,3. Nej fan, ölen du dricker är 7,3. Nej, jag 7,5 brukar vara. Nej, men jag håller med hur betyget det är på movie Database just nu. Så... ja Nej, men jag tyckte faktiskt om den, den... Jag tycker jag tyck, jag tyck, jag tyck det var en bra bondfilm Som var lite seg Men det är ett tillfällda Bond-filmer ja. Men jag gillar den Okej okay. mm. Så jag tycker att man kan se den Jag tycker också Och man ska se den Absolut, gå se den Det är, det är mm. Vill det, det... inte se på bio så Går det bra att vänta Ja, precis, det går bara alltså, utmärkt vänta uh, Apropå... Uh, ingenting. Uh, ska vi ta flickchart nu då? De är ändå klara med filmen. Ja. No, yeah. Vad säger du? Vi kör, vi har pratat på det länge här. Det här blir det ju låt Så vi kör. vanligt så blir det ändå lång. <coughs> ja, men vi kör lite skit i början också. Så det är... men om vi tar bort typ, de första 20 minuterna så blir det avsiktligt på en timme. Så, men vi kör flickchart vi kör, flick vi, kör... <coughs> vi tar några snabba på flickchart Ja, precis. Vi kör vi lite kontakt det, Ja. Så Peter tar away Uh, fick vi uh, Saving Private Ryan från 18. Uh. Uh, det beror på <laughs> Ja, jag vet, att du brukar vara så snabb. Du är snabb när jag väl ja. vet att filmen kommer vinna. Ja, det blir faktiskt svårt för dig No, ja. no Country for Old Men. På två tusen. Det är den minningen Ryan säger. Jag. Saving Private jag Ryan. Var snälla nu, men jag har inte sett No Country. På. Jag vet att den är uppskattad, men jag har ja. inte sett den. Jag såg ju faktiskt den där som också. Ja, jag har också bara tappa bort den. Jag fick den som filmläxa och den och det, Den är bra. Alltså, ja. Teknisk filmmässigt. Det, ja, det fick jag ju också och annonsera. Du hade inte gjort en läxa i tid. Nej, men jag gjorde det. Till vi fick sist. ju då av film på den av ja. filmpåden. Fast den bättre filmen är rädda Dead Media Säger jag. Ja, jag country. Ja.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 Sluta kolla på porr och Ja, så Jag har det. inte sett den. Det är därför han inte sover. Han sitter och kollar på porr. Nej, jag har inte sett det. filmen. Jag vet bara att den finns. Den står ju i din hylla, säkert. Jag har inga hyllor. Jag har precis flyttat till en ny lägenhet. Måla upp en bild. Men hur gör vi nu då? Nästa film. Nej, så måste jag måste bestämma. <här> och nu har du utöstat. Har ha, ha Erik sett den då? Han här är inte i rummet just nu. Tänk inte på honom. Vi får klara det här själva Jag sa rätt, va, Erik? Jag är inte Erik. Vi tar och svika på Ja. Men det ja äh, hur är vi nu då? Um... <här> det är Erik med kåt. Med kåt. <här> det är kåt, det är Erik, okej. Okay. Erik med kåt. Äh, vi gör så här att Erik får en bara bra Erik. Om du, om du får välja mellan Reda Minniger Ryan eller mimike. No Country for Old Men, vilken tar du då? Säg någon Fort bara. Fort. Um, Talar Då som möter den. Då som möter den. Reda Ryan uh, no eller country country No Country for Old Men. Vad sa du? No Country for Old Men. Då blir det. Ja, då blir det. Tack. Tack Erik. Ja, tack Erik. Ja ja. Så gör vi är vinnare föras Yes. Uh, då fick vi Witch Academy för 95 oh. och Dodgeball för 93 och Witch Academy har inte jag sett. Nej, det är Nej, vi tar på och klickar bort det för det ah uh. har sett någon Nej, jag har inte sett någon, nej, sett någon då. men ta tar bort begge två för Dodge. ja jag tar bort bara två för det är skitfilmen, men vill, vi, vi vill inte ha på vår lista men. Då fick vi... return of the jag, nej, för 83. Mm. Mot The Mummy från 1999. Det är så mycket smak. Nej. Oh, yeah. The Mummy. Ja, The Mummy. <laughs> Nej, Gerda, såklart. Jag säger The Mummy. Nej, är du säger det jag. Jag det var ideologisk känsla i den här ja. filmen och jag är inte så jätteförtjust i Return of Thieves faktiskt. Ja, nu ligger du på podden så det är <laughs> <livet>. <laughs> <Jag seriös. laughs> är du jag så? Ja, jag är väldigt intresserad. Vad? Du säger så. Ska du mumma upp dig? Hon mummjer upp sig, ja. ja. Nej, vi vinner då, det ska så sådant. Erik, vill du ta över det? <laughs> ja, det är Stavros brev, då. Ja. En ja, gloriös bäst från 2009. Mot The Wedding Singer från 1998. Nej, vi säger ingenting, va? Jag säger en gloriös bäst. Ja, jag säger också det. Även om jag måste bara tillägga att. Jag tycker att The Wedding Singer är Allen Sanders bästa film. Ja, det kan jag faktiskt hålla med. Jag, jag håller med. Nej, men... ja, jag säger Inglorious Engl Bastards är en bättre yeah. utförd yeah. film. Yes. Ja, ah, två till då Två till. Två till. Mm. Då fick vi Istanbul Beef My Wings 96. Vad? sa du? Istanbul Beefy Wings? <laughs> Istanbul Beneath My Wings. <laughs> Jaha. Så mot uh, någ no Country på ut med. Jag har inte sett. Eh, uh, vi tar bort dem. Ta bort bara två för Luisen sett nå no Country så. Och han var redan uppe innan så. Jag mm. är med på listan. Men, men ta bort bara två då. Nu kan inte få men var ju med innan. Ja. Och Luisen inte sett. den. Kan bli spännande vad vi får nästa. Ja. King Kong från 2005 mot Island of the Lost Soul. Från, tre, från 32. Ja, inte jag, jag är inte så gammal, så jag har inte sett dem heller. Jag minns Ni... det väldigt dåligt. Nej, jag ska börja jag har inte se du talar så mycket. Nej, det tar vi bort. Ja. Napoleon Dynamite fick du stället. Ja, den säger jag. Jag tycker väldigt mycket om Napoleon Dynamite. Och King Kong. Gosh. Ja, men Östers King Kong 2005, den tyckte inte jag alls. Inte heller. Nej jag har faktiskt inte Nej, Jag får gå med Napoleon faktiskt även jag tyckte, jag, Det är ingen film jag skulle titta om igen så Men den var, jag, jag var schysst det, var, det blev en cool rulle King Kong tyckte inte om heller Vad mm. ska jag få välja att se en av de här filmerna just nu? Om du får välja att se på en av de här filmerna jag... så hade jag nog valt Ja det var King Kong Jag, jag, jag, jag, jag, jag hade jag också valt King Kong på. för det kan vara en sann Den är ganska lång och jag behöver sova sen så det är en lång film Som man blunnar till för det är King Kong men jag väljer Napoleon eller vad heter porvisionen King Kong då? King Kong. Precis. Som ska Den heter så. <skratt> <skratt> <skratt> uh, <skratt> ja, då <Ja>, pol <skratt> ja. ja, blev väl Ja, det blev det. Ja, sista nu då. Yes. Det var det var lite kul. Det var, blev blev få mil från 2003. Ja mot 11 2003. Jag har faktiskt inte sett 11. Och jag har bara sett 11. <laughs> Som jag tycker väldigt på. Och jag har sett bägget. Och men då tar vi bort bägget. Ja, men ork inte. Då fick vi Pirates of the Caribbean at World's End från 2007. Och det är 1 2 1 Två eller tre nu Ja. Tror jag. Ja. Uh, The Nightmare Before Christmas får ni inte tre. Tim Burton Jag ser inte för just några av filmen egentligen. Men jag säger uh, Nightmare Before Christmas. Mm. Och jag måste välja. Mm. Ja. Nej, jag... jag jag vet faktiskt inte. Nej det var inte helt rätt. Men... Nej men alltså Christmasen... Eh... Jag har faktiskt tröttnat på det. ja men eh... och... Eh... Mm, ja. Pirates är, är Pirates. Alltså... Jag, jag tyckte nog bara om den första Pirates-filmen. Sen tyckte jag alltså de är bara... De går, de går ihop för mig. De är likadana ihop, känns det mm, Och nu kommer du. till. Mm, ja. ja men det är ungefär som vi måste jämföra Få typ senap insprutat, insprutat i urinröret Eller i arslet Du får välja vilket du föredrar Peter Ja bara ta att ta arslet och ta Christmas då? Så <laughs> du ger Pirates kuken <laughs> Va? Du ger Pirates kuken Så tar du Christmas i röven <laughs> vänta, lite, vänta lite Nu, nu har ni ett på er titlar. Nu ska jag komma på en här också Ja till... Pirates of the Caribbean, a ja. world's rear-end. Nu <laughs> <coughs> vet att vi kommer att bli för det. Kommer vi inte alls? Nej, det kommer vi inte. Har vi, nå har vi någon partid på Nightmare Before Christmas? Jag kommer inte på någonting just nu. Uh, lyssnarna kan få... <laughs> vi tar Nightmare Before Christmas. Ja. Och så får lyssnarna skicka in uh, sin... Nej, det får de inte. Vi skojar. Vi kan skicka in er så... porrversion av Nightmare Before Christmas på Twitter. Det kan ni göra. Nej, jag vi har fortfarande kanske... inte fått Eriks önskemål av November. <laughs> har de inte fått den? Nej, precis. Då vill vi ta lite kontaktuppgifter, kanske. Uh, som vanligt. Ja. Nu, nu avbjuder vi. Mm. Yes. Nu pratar vi film, snabbelag.gmail.com. Skicka allting ni kan dit. All, allt ni tänker på. Det spelar ingen roll. Vi, vi är bara glada att få breffa från det. Ja, och sen heter vi nu pratar vi film på alla sociala medier. Twitter, mm, Instagram, nej, YouTube, Google, bara så. googla nu pratar vi film. Och vår sida Nu pratar vi film. mm. Och film.blogspot.se mm, det är allt som jag faktiskt har hört så att alla nu börjar säga i sina poddar. Ja. Har ni de tagit det från oss? Mm.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 och har eh, nya sedden, Triforce Triforce Triforce, ja, ett <laughs> Triforce Heroes Ja, Det ska vara rätt annars blir det fel och det är inte rätt eh, ja. Fan vad du blir djupfilosofisk där då. Ja. Ja, Folk som har koll på lite svensk eh, buskis vet vad jag är <laughs> <laughs> Ja. ja, Ni får gärna Gena, Edo så jag allt från mig. Mig också. Ja, och... Vi kan väl, vi kan lägga upp våra. Ja. Det, det ska ha varit uppe för länge länge sedan, mm. men det har inte kommit ut än till jag. Ni vill ju inte? Ah, ja. Du lägger upp det Du lägger upp det igen. Upp det igen. Ja, våra koder finns i alla fall på uh, vår uh, sidan. Ja. Så det får ni göra och så får ni gärna skicka då ett mejl och säga att Nu har jag lagt till dig och er kod, annars går det inte. Nej, precis Och uh, så spelar vi lite Zelda ihop eller andra spel också Ja, vi kanske ses någon, online någon gång helt enkelt Ja, och det var det vi hade för den här gången uh, ja, Och vi... tävlingen då uh, Ni kan vinna två biljetter med popcorn och bricka. På Folkan i Lidköping Så skicka in och filmen. Era... och filmen är Star Wars The Force Awakens Ja eh, Dagen efter, premieran mm. 17 En torsdag mm. eh, Tiden har ingen aning om Än. Men det kan vi komma till nästa gång uh, Ja Och jag ber <coughs> och om <coughs> ja, ursäkt och för min hosta En liten Star Wars inspirerad berättelse Yes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 Eh, ett ja långt eh, spoiler avsnitt men eh, ja, det såg det kan ja, bli de har börjat och vilken ja men vi avsnittet vi avsnittet. vi ska försöka ha kortare än till en timme i alla fall i, i framtiden som ibland blir lite längre men det är så kul att prata om film det är därför vi håller på och nu fortsätter okay, men ni, men... Kommer få, äh, ja. men ni kommer att få varje avsnitt också men ni kommer få